ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך. בשפתיי סיפרתי כל משפטי פיך, בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון. בפיקודיך אשיך ואביטה אורחותיך, בחוקותיך אשתעשה, לא אשכח דבריך. גמול על עבדך, אחיה ואשמרה דבריך. גל עיני ואביטה, נפלאות מתורתך. גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך. גרסה נפשי לתאווה אל משפטך בכל עת. גערת זדים ארורים, השוגים ממצוותיך. גל מעלי חרפה ובוז, כי עדותיך נצרתי. גם ישבו שרים בי נדברו, עבדך ישיח בחוקיך. גם עדותיך שעשועי, אנשי עצתי. דווקא לעפר נפשי, חייני כדבריך. דרכי סיפרתי ותענני, למדני חוקיך. דרך פיקודך הבינני, ועשיך בנפלאותיך. דלפה נפשי מתוגה, קיימני כדבריך. דרך שקר הסר ממני, ותורתך חונני. דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיוויתי. דבקתי ועדותיך, אדוני, אל תבישני. דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב ליבי. הורני, אדוני, דרך חוקיך, ואצרנה עקב. הבינני, ואצרה תורתך, ואשמרנה וכל לב. הדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי. הט ליבי אל עדותיך. ועל אל בצע. האבר עיני מרעות שווא, בדרכיך חייני. הקם לעבדך אמרתך, אשר ליראתך. האבר חרפתי אשר יגורתי, כי משפטיך טובים. הנה תאבתי לפיקודך, בצדקתך חייני. ויבואוני חסדיך, אדוני, תשועתך כאמרתך. ואענה חורפי דבר. כי בטחתי בדבריך, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי למשפטיך ייחלתי, ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד, ואתהלך ורחבה, כי פיקודך דרשתי, ואדברה ועדותיך נגד מלכים, ולא אבוש. ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי, ואשא כפיי אל מצוותיך אשר אהבתי, ועשיך וחוקיך. זכור דבר לעבדיך, על אשר ייחלתני. זאת נחמתי ורוניי, כי אמרתך חייתני. זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. זכרתי משפטיך מעולם, אדוני, ועת נחם. זלעפה אחזתני מרשעים עוזבי תורתך. זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי.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 חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודך. חסדך, אדוני, מלאה הארץ, חוקיך למדני. טוב עשית עם עבדך, אדוני, כדבריך. טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי. טרם אענה, אני שוגג. ואתה, אמרתך שמרתי, טוב אתה ומיטיב, למדני חוקיך. תפלו עלי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודיך. תפש כחלב ליבם, אני תורתך שישעתי. טוב לי כי עונתי, למען אלמד חוקיך. טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחשף. ידיך עשוני ויכוננוני, הבינני ואל מדע מצוותיך. ירעך יראוני ויסמחו, כי לדברך ייחלתי. ידעתי, אדוני, כי צדק משפטך ואמונה הניתני. יהי נא חסדך לנחמני, כאימרתך לעבדך. יבואוני רחמך ואחיה, כי תורתך שעשועה היא. יבושו זדים כי שקר יבדוני. אני... אסיח בפיקודך. ישובו לי ירעך ויודעי עדותך. יהי ליבי תמים בחוקך, למען לא אבוש. כלתה לי תשועתך נפשי, לדברך ייחלתי. כלו עיניי לאמרתך, לאמור, מתי תנחמני? כי הייתי כנוד בקיטור, חוקך לא שכחתי. כמה ימי עבדך,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 כוננת ארץ ותעמוד. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. לולי תורתך שעשועה היא, אז עבדתי ועוניי. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי במחייתני. לך אני הושיעני, כי פיקודיך דרשתי. לי קיוו רשעים לעבדני, עדותיך את בונן. לכל תכלה ראיתי קץ. רחבה מצוותך מאוד. מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. מאויבי תחכמני מצוותך, כי לעולם היא לי. מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. מזקנים את בונן, כי פיקודיך נצרתי. מכל אורך רע קליתי רגלי, למען אשמור דבריך. ממשפטיך לא סרתי. כי אתה הורתני. מה נמלצו לחיכי אמרתך מדבש לפי? מפיקודך את בונן, על כן שנאתי כל אורח שקר. נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. נעניתי עד מאוד, אדוני, חייני כדבריך. נדבות פי רצנה, אדוני, ומשפטיך למדני. נפשי וחפי תמיד, ותורתך לא שכחתי. נתנו רשעים פח לי, ומפיקודך לא טעיתי. נחלתי עדותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. נטיתי ליבי לעשות חוקיך, לעולם עקב. שעפים שנאתי, ותורתך אהבתי. סטרי ומגיני אתה. לדברך ייחלתי. סורו ממני מרעים, ואצרה מצוות אלוהי. סומכני כאמרתך, ואחיה, ואל תבישני מסברי. סעדני ואבשע, ואשעה וחוקיך תמיד. סלית כל שוגים מחוקיך, כי שקר תרמיתם. סיגים השבטת כל רשעי ארץ, לכן אהבתי עדותיך. סמר מפחדך ושרי, וממשפטך יראתי. עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. עיניי כלו לשועתך ולאמרת צדקך. עשה עם עבדך כחסדך, וחוקיך למדני. עבדך אני, הבינני, ואדעה עדותך. עת לעשות לה' הפרו תורתך, על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז, על כן כל פיקודי חול ישרתי, כל אורח שקר שנאתי. פלאות עדותיך, על כן נצרתם נפשי, פתח דבריך יאיר מבין פתאים, פי פערתי ואשאפה, כי למצוותיך יאהבתי. פנה אלי וחונני כמשפט לאוהבי שמך. פעמי החן באמרתך, ואל תשלט בכל אבן, פדני מאושק אדם ואשמרה פיקודך. פניך האר בעבדך ולמדני את חוקך. פלגי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. צדיק אתה, אדוני, וישר משפטך. ציווית צדק עדותיך ואמונה מאוד. צמטטני קנאתי, כי שכחו דבריך צרי. צרופה אמרתך מאוד, ועבדך אהבה. צעיר אנוכי ונבזה, פיקודך לא שכחתי. צדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת. צר ומצוק מצאוני, מצוותיך שעשועי. צדק עדותיך לעולם, הבינני ואחיה. קראתי בכל לב, ענני, אדוני, חוקך אצורה. קראתיך, הושיעני, ואשמרה עדותיך. קידמתי ונשף ואשביה, לדברך ייחלתי. קידמו עיניי השמורות, לשיח באמרתך. קולי שמעה כחסדך, אדוני, כמשפטך חייני. קרבו רודפי זימה, מתורתך רחקו. קרוב אתה, אדוני, וכל מצוותיך אמת. קדם ידעתי מעדותיך, כי לעולם יסדתם. ראה אוניי וחלצני, כי תורתך לא שכחתי. ריבה ריבי וגעלני, לאמרתך חייני. רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. רחמיך רבים, אדוני, כמשפטיך חייני.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 כמוצא שלל רב, שקר שנה טבעת האיבה, תורתך אהבתי. שבע ביום הללתיך, על משפטי צדקך. שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול. סיברתי לישועתך, אדוני, ומצוותיך עשיתי. שמרה נפשי עדותיך, ואוהבם מאוד. שמרתי פיקודיך ועדותיך. כי כל דרכי נגדך. תקרב רינתי לפניך, אדוני, כי דברך הבינני. תבוא תחינתי לפניך, כי אמרתך הצילני. טבע נא שפתי תהילה, כי תלמדני חוקיך. טען לשוני אמרתך, כי כל מצוותיך צדק. תהי ידך לעוזרני, כי פיקודך בחרתי. תאבתי לישועתך, אדוני, ותורתך שעשועי. תכי נפשי ותהללך, ומשפטיך יעזרוני. תהיתי כשה עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי.